Prozedura judizial Na si adiasan behar izan du Gine argazteak bere adina frogatzeko, aldibatean adingabekoa, ondotik heldua azterketak estira denak ados. Bere abokatuek agiri ofizialak eto jarra zidituzte Gineatik, maina estira denak kontutan hartuak izan auziden boran. gainera lagundu omendu epailea, matzin iidope, biziko kidearen erganetan. Dez lehiala izena da axtapenetik, adibidez uh, prozedura judiziala, Judizialpean, Departamenduak ez dizkio eman bere elementuak, beraz defentsak, mojibaren defentsak ez du ahalizan antolatu bere argudioak. Gero bada mail bat, aski keskagajia Departamenduak pasarazten duena judiari zuzenean eldu dena PAF-etik mugetako polizietatik. Argiterat kartzen du ez dela bate argi nola sola mail bat zuzenean PAF judia eta Departamenduaren artean. Etorkinekin kolektiboak geroz eta gehiago ikusten ditu olako kasuak, departamendua gainditua bada ere gizatasuna eskatzen du bere gandik amaia fontan kolektiboko kideak. Ba dira fritz funksionamenduak, aldatzen ahalda eta aldatu behar da departamentuko jajera, elkarrizketari ireki horrez adida da esten eta ari da okertzen gerota gogorra goda aurrak dira, minoreak dira, gedean de frogatzen ahaldu teori, humanitaria, minimum bat galegiten egiten diegu. Mojiba koi ez da agertu elkajetaratzera edo zein mementutan kanporatzekoa hisskua luke kasazio kortera jo dute bere abokatuek. Merzi Tutet venut enportan.